Він випив горілку, ніби воду, а вкинув до рота крихітний шматок пиріжка і довго качав кутуляв на язиці, немов хотів назавжди запам'ятати його смак. В очах його стояла така туга, що мені аж моторошно стало. Вони, вони ж, суки, повсюди свою рекламу тиснуть. Приходьте, мовляв, приходьте, ми на вас чекаємо Прийшов